الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد Përëndërimi të konë, vetëm Allahu të madhoreshëm salavatët me Muhammedin Sallallahu aleyhi wa sallem Në bishok të ti dhe ata që pasojnë me të mjenë delin ditën e kiametit Tëjme dërësit të sonë qëmë është shfatëja e ftyrës e vërtet të fesë Allahu subhanahu wa ta'ala Kjo është pika e katërt që ka përmendë hoxha Shekh Muhammed ibn Jadullahabi Rahmehullat në shpjegimin e Ndisa prej ajetëve të suras junus Që kemi përmenjë në zingjir Ato pika ku ishte e para Lanja e adhurimit Të zotnë dhe tjerë Posë Allahut mënir absolute Edhe nëse të pengojnë Duket të kërsnu në jetë dhe kështë më rath E dyta Ishte madhurimi Allahut Subhanahu wa ta ta'ala E treta Dersi jonë i fundit ishte deklarimi i muslimani se është nga grupi i muslimanve deklarimi i muslimanve se janë prej muslimanve dhe kjo pik që të të përmendim sante është tema jon ku thot hoja i rëhamuhu Allah in kadarna ennehu dhanna ujude hadhi halat e salat sëtë nëse njëri ju mëndonë se ka realizue fen e Allahut, subhanahu wa ta'ala, me këtë tre. E ka gabim. Në vazhdim thotë, nga se Allahu ka përmend, se njëri ju nuk kam mundësi me realizue fen e Allahut, vetëm nëse e zbaton fen, si pas fëtyrës së vërtetë, si zdojnë Allahu, subhanahu wa ta'ala. Dhe argumentot, me fjerën e Allahu gjëllë wa la, wa an aqim u agjehe ke li din, dhe zbato fëtyrën e vërtetë të fesë. Eta një vëzër Nëse jemi pasus Të khatimu lëmbia Të vullës e pegameris Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem Atër duhet në këtë dunja Të synojmë realizimin e fes Si kur që eshte Allahu Jo si kur që eshte mendjet e njerëzve Janë dylloj Të fedhe Ka fe e cilë azbatohet të njerëzit dhe Ajo nuk është e vërtet Dhe e zbatoj njërzit si pas mendjeve të veta Walau Ittaba al haqku ahwaahum Le fesetet il ardu Allahu Gjellewala ka thonë në Kuran E vërteta po t'i kishë ndjek qefet e njërzve E vërteta Po t'i kishë ndjek e pëshin e njëriut Në t'i shkateru qivit dhe toka Mi po e vërtetë ta kurr një herë nuk e pason shefin e jerit. Dëshirën e epshin t'kanmën interesin e jerit. Nuk e pason kurr. Mir po vëllazër, a ka qishton në këtë botë një fe që e zbatojnë njerëzit, disa rituale që i zbatojnë njerëzit. Ne një gjatë i thoin fe, edhe e zbatojnë ata. Do të thajë nuk është feja Allahut, po shefi i njerëzve. Realiteti është që po. Çdoçi na dham këo neve. E varteta shqipa, edhe kjo ka ndodh me gjdo, me gjdo histori të pegamerve. Me gjdo në gjarje të pegamerve, ke pas njerëzit të cilët kam pretendu se një gjansh prej fesa Allahut, ajo nuk është të tjithë. Kjo ka e gjistu, vëllazër, edhe ditën kër ka ardhë i dërgumi jo në Muhammedi, sallallahu aleyhi vësellem, madje kjo vëllazër, kjo pik, ka qenë mua jo pik e cila mua i synim, i cili... E ka shvendos të dërgumin tonë Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam prej me kësë Në Gjebalunur Në shpëllën Hira Pre atje ka qenë i mërzit për halin e fes Pre atje ka me ditu, ka me ndu, është brengos Për halin e njerëzve mushrik, kurashit Të cilët nuk e kanë zbatu fejn E Allahu subhanahu wa ta'ala As fejnë Ibrahimit alaihi sallatu wa sallam Fejme të cilën kanë ardhë të dërgum të Allahut Fejme të cilën kanë ardhë të dërgum të Allahut është muaj qef Muaj o dëshirë Sikur që Allahu don Sahabët E pejameri sallallahu wa sallam Lëzër e kanë zbatu fejn Ashtu sikur që Ka zbrit Të Muhammedi Sallallahu wa sallam tazë e freskët, si kur që i ardhë, ka ardhë së shto, me kalimin e kohës, me zxatjen e kohës, me radhitjen e nxarjeve, me kurthat e kurthajive, kur zxatet koha, vinë ndryshimet që jenë nba, dhe në fakt njerëzit zbatojnë, diqka prej fesë mirë po aja në realitet, a, është Allah u jo. Kjo është argumenti kurashitve, të cilët kanë thanë, këndas k وجدنا آبائنا على أمه وإن على آثارهم لمقتدون kësi kemi ditë prindrit tan më herët në kafë, çu do të vazhdojmë na në fakt a ka çën çaj ofë e kurrëshitve që ata pretendojnë se prindrit e vetë kanë zbatuar dhe ne do të vazhdojmë ata a është feja Allahu subhanahu wa ta'ala nuk është vdasht nuk është nuk ka çën ajo andaj a është prej fes Allahu subhanahu wa ta'ala me botëraf njeriu rrecoba spatesha A është kjo prefes Allahu xhallahu ala? A është prefes se Allahu subhanahu wa taala ti thosh Allahu Ibn Haj, Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka labbaik. Illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ja kan shtuka. Hajriet e din telbiyan. Allahumma nsuf me shkun haj. Ne zar duman, ja kan shtuka pjesë, illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. O zot. Për post një, ortahu që ti e kije, kështë i ka thonë Allahot, a ka orta këllahu, te mliku hu, o ma melek, e ka ndasht me pasru e bërlogu në vetë, me disa fjalë të flista, ka ndonë, te mliku hu, o ma melek, e ki ndorë të jëzët, a i së ka ndorë të jëje. Ka ndasht me, me pasru, faktikisht Allahot në gjëllar, a mi po një fakt ka ndonë, fillim, e ki një orta këtë të jëzët, e ki të jëtë orta ortaqë, Sigurçi hasim. Na shom prej filmave seriale, te cilat transmetohen prej Samanyoll utash, filmat që thonë meded ya rasulullah. Namas filmit. Meded ya rasulullah. Meded ya rasulullah. Na na ndihm ya rasulullah. Na na ndihm ya rasulullah. A kërkohet ndihm Peygamberi sallallahu alaihi wasallam. A hash qe o profet sallallahu A është kjo shfaçja e vërtetë e ftyrës callahu xhelalu ala apo e fesë callahu xhelalu ala? A është kjo tamam O Lazer? Nuk është. Andaj i dërgoi më on Muhammed sallallahu alaihi wasallam është obligo për anas Allahu subhanahu wa taala me hië obligim të vështant këtu ku i ka thënë Allahu subhanahu wa taala wa najhim wajhaka lid-din zbatoye ftyrën e vërtetë të fesë. Zbatoye ftyrën e vërtetë të fesë. O Lazer. Allahu subhanahu wa ta'ala kër në ka kryua, nuk në ka vetë Nuk në ka pitë Kër do të vëdhesim, nuk në pitë Allahu subhanahu wa ta'ala Shpirët atë që ne i kemi, që ne i kemi në trupin tonë Këtë trup që Allahu ne i ka dhanë Janë mulki Allahut, janë në nësundimin e Allahu subhanahu wa ta'ala Edhe feja është e Allahut Edhe feja është Allahut Edhe urdhënat Që Allahu gjellë arë në e ka obligu përë me shpega mërëve janë të Allahut Andaj nuk guzojmë na si pas me ndjesë tonë mizë batu e to Me fraku të tarikë, ullëkryqin rrugë është ovlezët në atë moment, në atë vend, kur ne dhe shëjtani në bje në ullëkryq Dhe në mendojmë një më shku në djathë apo në të majtë Andaj Allahu Subhanehu më talë ka thonë Në një i rjunë e kemi ullëzujë e kemi të regu rrugën e djathë dhe të majtë çetadir rukt ja kemi treguar një herë jot andaj jemi të obliguam për anas allah subhanahu wa taala çdo musliman është i obliguam që ta zbatojnë fatyrën e vërtet të fesë që kur ta manifestoim fen kur të farim namaz kur të nisojmë allahun kur të japim zakat kur të agjerojmë kur të bëjmë xhihat fi semil allah kur të thrasim në fënë allahut kur të themi se jemi prej muslimanëve që është dersi para këtij dersi Kur të femi se nëjna prej muslimanve, atër duhet të shfaqin në fëtyrën në më të mirë fejnë islamet. Jo si pas dëshirave tona, jo si pas bagajeve të edukimit në të kalumën që kan, në, ka, në kanë edukun njerëzit. Jo si pas mendimeve që në kanë betë neve bërloge. Jo si pas qefeve, të kanëmeve, intereseve dhe deformimeve. Jo si pas dashirave, jo si të shteteve, aleancave, fa fuçive, mafios, etj. këto më radh. Jo sipas dashirave të familjes, të rrethit koqshive, edhe njerëzve, por sikur që është Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllazër, në Kur'an, në, në Sunnet kemi argumente, fakte të shumta ku Allahu subhanahu wa taala na çarton dhe na drejton Dhe në të regonë se muslimani duhet të kapët për litari në Allaut Që këtë më thonë mu ka për litari në Allaut? Që shuhet në librat e muhadithinëve Sikur që ka përmend, iman Bukhari, urahme Allah Kitabu i Atisam Kapëtina e të kapërit për litari në Allaut Që këtë më thonë? I Atisam dhe më thonë të kapësh për fej në Allaut Dhe të runë Allahu tyje nga deformimet e fes Nga shtërëmbrimet e fes Nga se feja ka më mundësi më u shtërëmb Fëja, kamë më që i mushtremue Andajna e kemi obligim në jetë Gjdoherë Ti marim mësendit Autentike, dë vërteta, qështë janë Sahih Si kur që janë të Allahu Jo si kur që janë të njerëzit Andajna Islamov Dhe Zovë Idrëgumi Allahot Muhammedi Sallallahu Aleyhi Vesallem ka thënë La eqdil qadhi, hina eqdhi Nuk lejot kadi ju të gjikon Kër është në atë moment nervosë Dhe kanë thonë djetat islam dhe kur është i mërzitur Dhe kur është i shqetsum Dhe kur ka gjendje të cilat Apo ndjenje të cilat nuk janë pajtim me fetfan Që mund të me dhonë aj Në nga se ka mundësi me dhonë fetfa dhe qka preja shenë në roze Ka mundësi me dhonë fetfa dhe gjykim Dhe qka që nuk është efes Sallahu subhana wa taala Në ndaj kemi për obligim në këtë dunja Me zbatu fenë, ashtu si kur që është Allahu subhanu A pas ka dalim, ka dalim Allah. Të gjitha fetë Sot që ka ishqeni Të gjitha fetë Që ishqeni sotë E më një me ledzue Janë të deformu me nga islami Të gjitha sektat Në islam që ka ndalë Janë derivate të epsheve Dhe dyshimeve Epshet edhe dyshimeve Kur banë zbashku Të kanë me të njerëzve Interesat personale di Kuina. Ebsh, nda ka qon diqina di çka, ka qon fatfat. E ka pas autoritetin, o qon në vendin e duhur, ka fol, e ka ndoxhu njerzit, e ka qon fatfat. E ka mar mendimin, kanë deformu, thënë e Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndaj olazor. Nëse jemi muslimanë, elhamdulillah, nëse mundojmë me zbatuet sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Nëse mundu me folë për akidë, për landën e besimit Ti besojnë Allahut të manë si duot Atëherë kur ti bëjna veprat Le ti bëjna si kur që Allahu i donë Jo si kur që i doj njerëzit edhe që i fetona Nëndaj shpesh herë Qëndrimet tonë, ndaj sejnë dhe dhe kur ndodhin E manin një një njërë, ama një një njërën që Allahu e donë E Allahu subhënë të ka përmin libri në vetë Se bëgat Allah, kur ka përmin besimin e pejamërve E isës të Musës, të Ibrahimit dhe të gjithë për jamër dhe e Jusufit, atër ka përmenë sëbëgatë Allah o menë ahsenu minë Allahi sëbëgatë në gjërosëja Allahot e kush në gjërosë më minë së Allahu në gjërosëja Allahot të të e ka qëllimin o dhezër zbatimin e fejë së Allahot gjëllewala si kur që Allahot dorë andaj sahabët e për jamëri së Allahi sëllëm kanë thonë ijakum wa të lawun kini kujdojës nga në gjërosëja Mos u banet ton na fe. Keni kujdes nga ngjërosja. Mos u banet ton na fe. Sipas gjendjes, rastit, momentit e jep ngjyrën, një ngjyrë që feja Allahu subhanuhu teala. O men ahsanu min Allah sibgha. Es ka ngjërosja më të mirë se ngjërosja e Allahut? S'ka fe më të mirë se feja e Allahut subhanuhu teala. Allahu zeh. Nëse dalim për këtë dunjë, jetojmë këtë dunjë, e dalim për këtë dunjë duke e zbatu që atë feqë Allahu subhana o tala e ja ka zbrit Ademit edhe Nuhut edhe pejamerve të Allahut edhe Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallim pa që dhe më shira Allahut qëfë mbi gjithë ata pejamer lumë për neve vlesër. edhe mirë për neve në anë tjetër nëse na në zbatojmë një që ka prej fes e lajmë vetë në keq në këtë dunja lërgohemi prej haramëve i bëjmë një sa vej për atë fes lëshojmë mjekër kemi fiz Mbarojmë shkolla të islamit kinëse Dhe na në fond Nuk e zbatojnë a fejnë e Allahut Subhanahu wa tala si kur që është Allah Kjo është defekti mëj madhë Vëllëzëri muslimanve Kjo është defekti I muslimanve në kohën e sodit Defekti është Mu në vendhu Allahut subhanahu wa tala në ka obligu me një djona Me baxi kur që i thotë Allahut na i bëjna Si pas qefive tona Si pas andrave tona Si pas asaj që na merë me më indja neve Andaj, kërë të kosultonëmi Për fejnë e Allahu të subhanu të talë Janë të argumentume, të dokumentume Se ndetë faktët Janë të argumentume, të dokumentume E vërtejtë është të vëzër Se në qështërikë si kur na Që nuk një gjo arabe E nuk ka shumë e il Ditori Atërë edhe malverzimet Edhe mashtrimet Edhe davaveret Janë edhe matë mëdoja Janë edhe matë mëdoja Andaj friga e Muhammedet sallallahu alaiho sallem Kur kam vëdhek djetartë A kona madhe Ka thonë sallallahu a.sallam Inna allahe lajën zia u lë ilme i antizaa Allahu nuk e largon diturin Prej gjokseve djetarve duke e waharua Por e mër diturin duke vdek djetart Dhe dhijin mbra pa Njerëzi Dhe vijant Që dhe vijojnë vet e i dhe vijojnë tjert Dhe vijin mbra pa njerëzi Të dhe vijum E dhe vijojnë vetën I dhe vijojnë tjert Dallu wa e dallu Me qka vë dhe zërë duke e von fetfaba apo duke tregu fen Allahu subhanahu wa taala sipas çeveve të, fënë, të, të, të si veta sipas kanmeve të veta duke ashtu këto vëllazër një gjatë tjetër që shpesh herë muinëme haos po, të disa vëllazër ndëgjojim o thënë po edhe ata kishin argumenteve muinëme ndovlacë të zej ata njerëz që kanë devijuar prej fesë se nuk e zbatojn fenë e vërtet të Allahut subhanahu wa taala kanë argumente apo mirpoh të mohon A kanë mënyrë të argumentimit të manë të fes? Jo Argumente kanë Mënyrën argumentimit Si argumentojnë ata, e kanë gabim Rezultat kanë Ama e kanë valid Së kur që i donë Allahu subhana wa ta'ala Jo se kanë Kjo e sëprova Allahu për neve vëllëzër Allahu gjellora në ka sëprova u këtu Kjo është e para E dy të vëllëzër Jo dhe si është Neve Ne islam fëmih, La ilahinë Allah dhe Muhammedu Rasulullah Muhammedu Rasulullah që na garanton është mekanizëm por më me rujt fen e Allahut subhanahu wa taala sikur ti e ke asbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E treguim ja Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka treguar vëllazër se do të vjen koha sa shpejti kur njëri prej njerëzve do të jetë i mbështetur në fotelë, i mbështetur në fotelë. Do thot atç farexhin libri në librin e Allahut është halal, halal. Atç farexht haram, haram. Edhe çkaç da vazhdim ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam alla inni utitul quran wa misluhu ma'hu Allahu ma ka thon quranin dhe nje gjasa kur quranin e njejt aj sunet ne ka thon ne merrni khatabi kur ju vin Juve filozof me debatu me juve ather debatoni me ata me sunet ma fi alta pe amirit sallallahu alaihi wasallam apo me proces me gjendin e selefit me ijmane selefit Me ishman e musliman vetpar, vetëm atje, vetëm në atopika, duke lexuar historinë tonë. Kemë mundsi, kemi mundësi me realizu fen e Allahut subhanahu wa taala sipas fryrës së vërtetë. Cila është ila e vërtetë e fesë? O Allahu, ajo fe që ka zbatuar Bubakeri, është feja e vërtetë. A kanë dishim muslimant? Sunnitet? Nuk kanë dishim. Feja që ka qenë në kohën e Omerit, a është fe dishimt? Wallahi nuk ka fe dishimt. Feja që ka qenë në kohën e Osmanit, e të Aliut, رضي الله عنه مجمعين أجوة شفية فرطيت إذا ناد دوة تأثبتهم كيف تفية نعمال نعمال يجب أن تكون ملوظة لا يجب أن تكون لبرا أممسوه أمسيمه كيف يجب أن تكون المسلمان لماذا أفضل الرجل لأن الله سبحانه وتعالى قدرانتو جنة وكل واعد الله الحسن تجد صحابتي عن جنة وكل واعد الله الحسن تجد صحابتي عن جنة آياتي أفضل الرجل Pasë që Allahu Gjellari pasë ka fundë gjennet dhe të tëtë Se ato njerëzje pasë ka nëzbatu e të mënë Fenë e Allahu Subhanu wa ta'la Si kur pasë ka qenë të Allahu Gjellari E mbra pa E mbra pa Mu jetëa e sahabëve pasë përgamerit sëllëm Mesajin që kanë dhe në sahabët Rolin që kanë pasë ka qenë se Roli i ruajtje se fejtë Allahu Subhanu wa ta'la Roli i sahabëve pasë përgamerit sëllëm Ka qenë rujtja e fejtë Allahu Gjellari Andaj u Lëzër dhe një pasë tutë Allahut. Zdo hodjë i cili fol, zdo person i cili bandavet, zdo person i cili manifeston fel, falë namas, kam jekër, kam sunet të pejameri së Allahu a.s. është i ngarkum, është i obligum, prej anës Allahu subhanët të ala që mështi shkojnë dhe pret hoqë, në ditën e gjukimit, ajë të mësën dëshirën e Allahut për fejnë ti. E kena obligim, me di se që kjo punë të Allahu ma qështu. Nga se kjo ka dhe viju në kone sotit e sotëve të vlazër Ta shpytit kërban, që ka thoi njerëzit Filan hoxha e ka dhonë fetfa në jo Se që ka dhonë fetfa, usos ma beti Filan njëri e ka dhonë E kështu me rathë Duk me kuptu, o vlazër Se fetfa të hoxalarve jenë në nshkrim për Allah Kër hoxha je fetfa, kjo është në nshkrim për Allah Andek në obligim na Me zbatu fejnë, si kur që Allah u gjellar adonë E i dërgumi Allahut Muhamedi sallallahu alei ve sellem i ka pas disa ngjarje vëllezër. Ku muslimant kanë pasur disfat dhe ndonjësa tjerë ku kanë kor fitore. Kjo ka të bue edhe me përditshmërinë tonë vëllezër sukses. Sër çesim imam injerë të vendit në xhirimit dhe kë ja fitohet dita e xhikimit xheneti i Allahut fitohet me realizimin e fes. Tamë. Por në dhunjo për mëz urdhnave të fes Allahu xhela ala duke i zbatuar tamë si duhet fitojnë muslimanë edhe të kundërton. Nëse të urdhronë, prindi, hoxha, mësusi jëtë, mentori jëtë, diqka E ti nuk e bandë si që si ka thonë aj Po e bandë si kur që ta mërë me indja ty e një gja Në faktë se ki zbatu e ta mansidu e atë urdhën dhe këto është dështimi Qikoni nohut Nohut në atë luftë të begachme Kë muslimat në fillim korën fitore E mbra pa pasun të isfatë, që ka ndodhi Nuk e zbatun urdhën e pejamerisë Allahu A.S si pas shtirës e të vërtet. Nuk e ndëgjunë, u dhenë pas dunjarës. Shtalat sahabi, ishin të vendosë në Gjebalur Rumat, në kodrën, e gjyëzve, që kanë gjyët, është në Medine, në hudë. Ati dhe më thonë, u radhëtën ata, dhe e ndëgjunë fjallën për Ameri, së Allahu Aleyhu Sallam i cili tha, edhe nëse vinë, shpendët, na marin neve, prej fushbetejesë, Mos zbrit një posht Edhe nëse fitojmë Edhe nëse humbim Mos zbrit një posht Dëmonë të gjitha të gjendjet Mos zbrit një posht Rinin alt Kjo është një urdën o lezer Qka që i duhet Një i rjut me pasu disfate dhe me fitue Qka që Nuk ka nevoj shumë Nuk ka shumë filozofi Qka që është Ose që ndran Ose dështon Këto në këtë rast Zbrit një posht A ishin sahabe këto Ishin A ishin musliman këto? Një urdhë në vlazër, shiko? Qëka thu valë nëse ndronë këtë feja Allahut? Qëka thu valë nëse ndronë besimi islam? Qëka thu valë nëse futët të kë muslimant bashkimi i fejeve? Një feje cila propozohet në kohë në sotet nga ona e mbretit arabisë sauditet dhe kë të këpapa e pasla i të propozohet atë feje të u këbëja. Nga ona e mbretit arabisë saudite u eliju il këmri i disa njërzve kretari disa njerëzve Çka? Thot, vet, papas, që ka? me gjuhën e vetë i konë propozu papës që ta bëjna një fejt për bashkët pastaj kjo fejt që e feja o ka bës feja e United Nation i gjithë njerëzve e pika e ka morë këtë fejt? a ashkjo qefi Allahu subhanu wa ta'ala a ka më mundësi me ka në zbashku njerëzit me një fejt ata që e qujnë isën صلى الله عليه وسلم بر الزط اذا تتيرت تصيلت اثنين قبل وحاشاه وتعالى الله عما يقولون أولوان كبيرة إلا اعتمادروم اشت الله قاعدت شايف ايبرشكوين الله وتعالى ديسة اثنين زط كرشترت ات ديسة اثنين قبل لا إله إلا الله اذا سبعشكم اقول اشتكو فهي الله سبحانه وتعالى sikoll mundsimi i darallahu nesër ditën e gjykimit. Apo si ja merr goja ti personi më thon kët fjalë. Apo si ja merr mendja një hoxhë sikur Abdul Muhsin e Turqi. Nuk është i njohur për ju, e vërtetë oh vëllazë. Po hoxha lotin i njëu në botën arabe. Një descendant i njëhur i muslimit te Imam Ahmedit dhe i Taberijut. Hoxh i njëu në Arabin Saudite, ministri Vakufi i Vakufit i Feit në Arabin Saudite prezanton në Madrid në bashkëninë e Feve. E si ja merr mendja? Si mendia, si ja merr mendja? Si ja merr goja më me thon kët fjalë e pas sa i më qëndruan brapa çillë njerëzve e më djinë këto imam të musliman ve vllazër a është feja e vërtetë e Allahu subhanahu wa taala a dadan Allahu جل وعلا çka fe? Mbrapa na vin never njerëzi mbrapa na vin never njerëzë vllazërat thënë mu bashku me si njerëzi me ne bashku me si njerëzi ju kodvojme fen Allahu جل وعلا anë ky nuk është feja e Allahu subhanahu wa taala vllazër mirë prato njerëz nëse do ku pendoan donë jo o vllazër çka është feja faraonit Kjo është fejë e masonëve Kjo është fejë e shkatrimtarëve Kjo është fejë e gjakpirzëve Andaj këtë fejë, Allah u gjellirë nuk edon Apo atë të tjerët të cilët rrasin në bashkimin e fejëve Më rinda muslimanve Si ka më mundësi Me u bashku muslimani me rafidat Që e quin grune për e amerit sërë Allah u arjeve sëllën dhe lëzër lavire A ishen rëdi Allah u anha Lordaha. Një faqë Kur në Kur'an Allah e ka zëbërit për paslimin e aqës Në surë të nur Kjo lindë dhe vëzërë Se rezultati asaj se këto njerëzi Kër janë bërë haqëllar Apo kër janë bërë musliman Apo kër janë ullëzue E kanë kapë fënë copa-copa Pjesë-pjesë Jo komplet Jo në tërsi Por pjesë-pjesë Ju kam betë përkatsimi Ju kam betë mjekra Ju kam betë imamja Shalli I kam bërtë Dr. Magjësor, e docent, e Dr. Sherjati, edhe kështu me radh. Me pa fe Allahu subhanahu wa taala. Andai Allahu subhanahu wa taala ka ditë para sa mi vitë ovlla zot. I ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wa sellem, qafial wa aqim wajhaka lid-din, zbatoya fein e vërtet të fesë. Zbatoya fein e vërtet, ftyrën e vërtet të fesë Allahu subhanahu wa taala. O vlla zot, vallahi nuk janë të gjithë njerëzit që pretendojnë se e doin fe. Nuk janë të gjithë njerëzit që pretendojnë se e dojnë Leilen dhe e dojnë Leilen. O Leila, la tukirrau lehum biðak kaðam poeet ya Rabb, e Leila s'e u pranon këtë. Nuk janë të gjithë njerëzit që thojnë e dojnë Allahu Xhella Ala ve në realitet për një më e dojnë. E dojnë. E dojnë fen. A tani pse e dojnë vllazor fen vetëm për manipulime. Andaj shohim në qendrën e sotit se Lajmet më të vizituar janë Lajmet e Islamit. Lajmet më më të vizituar janë Lajmet e Fez. Ju vëduan ata. Disave për të kryu të razira E disave Disave vërdet e vërdet të vërdetve ju duhet ajo Për mi bodave të njerëzit Feja e vërdetve dhezër është Feja në të cilën ka qenë Ademi sallallahu alaihi wa sallam Feja në të cilën ka qenë Nona jonë Hava Feja në të cilën ka qenë Ibrahimi Feja në të cilën ka qenë Nuhi sallallahu alaihi wa sallam Feja në të cilën ka qenë Mohamedi sallallahu alaihi wa sallam Edhepse e quin e vërdetve dhezër Se e Ekstremistash, thejë radikale A thu valë vëzër A thu valë Ndëgjoha Ndëgjoha një thjatë, një, thjat, një dhladë në të fitër Arab Me pasin Omerë më në Khattabi Në mesin e njerëzë vësat Ndëgjohim shumë haqëllar flasin për Omeri Apo shumë haqëllar flasin për Omerë më në Khattabi Me pasin Omeri Ah, Omeri me paskon Iki në drejtës pungësat Ah, me paskon Omeri A thë valë me paskon përnime omejri, radi Allahën sot. Me paskon përnime omejri në Khattabi sot. Qëka i kishin thonë njerëzit? Ta kish pas një imën tjetar, jo omejri. Mësë ta kishin ditë se është omejri qaj. Që i kishin thonë njerëzit omejri në Khattabit? Lafin e parë që i kishin dëgjue është të këfirëcë. Lafin e parë që i kishin dëgjue është i vrashtë. është ekstremistë. është i rant, për njërzit, Lofet e para që i kështë ndërgju, janë të dhejera e fitë, nësi kur që ka fëmë pejë a meri së Allah sëllëm A do të fejë e të e dhejër, ka fëmë po, do të fejë e të e dhejër Êshtë fi dhejera Êshtë fëra mërë në këtabë, jo, lëzër Nga se e ka zbatu e fejnë e vërtetë, Allah sëbëhanahu të të alë Ajo është emanet i Allah sëbëhanahu të të të të të të të të të të të të të të të Subhanahu tar, mundan, nungie, subhanahu matmav, matmav, matmav. Matmav. Allah subhanahu wa taala ku besimtar nuk do të munden me ungjie duke shikuar Allahun subhanahu wa taala dhe nuk ka vlerë më të madhe lezet më të madh kënaqësi më të madhe entuziazëm më të madh se shikimi i vjetër në Allah subhanahu wa taala a shefi ma vë vëllazer a jo i haran të gjitha të gjitha mirësitë e xhenetit jo brengat m'ani mend vëllazer kur njeriu do të bëhet xhenetli erusem Allahu xhera Allahu na ban për tërë Kër njërë të bëgjënë të li, Allah hu e mërë njërëjun më të vëbëtë, më të lodhur, më të raskapitur për i muslimanve, dhe e fut një qast në gjennet, për i mirësive të gjennetit, a? Një qast në gjennet, dhe të orë, o bëhem, a ki pa do një të keqin, do njëherë, do një, hëtë vëllahi, a rap kur, o, sotë, kur s'ku më po? Dhe e mërë njërëjun me me Timira më të mbaron donja e ka e tuaj, më ka mot. Më të pasuri. Miliarderi më të madh. Raif udh në xhenem, Rafit Orbiem, aki pa një timir në donja kur ozot. Te çka Timira dik ka pa në donja. E çka thua Allahu Azher me pavtirnë Allahu subhanuhu te ala ndite në gjykimet. Njeri u paskambi harrua Timira te xhenetit. Para mendonë gjithatë Timira. Çfar Timira ikanato? Ti te harojnë ti akrai donja. Ë Nëse e sheh ftyrën Allahu subhanahu wa taala, kto përputh me ftyrën Allahut. Nëse zbatojm ftyrën e vërtet të fes Allahut në ndonjë asnjë ftyrën Allahut ditë muzikimit. Nëse zbatojm ftyrën e vërtet të fes Allahu subhanahu wa taala, do të ajm ftyrën Allahu xhelal radihin e gjikimit. Sa i përket punës së zbatimit të fes, manifestimit Allahu, të Allahut, taman si duhet. Na mbet edhe një pjesë tjetër. Nevë moslimanve, nevëçë bërtim sunet, nevëçë I drejtujmë i kse kible Neve që i theme vetës që është i njohën një term Tuzum Vlaznit Neve në ambet një gjatë jetër A njëri cilin dëgjën derse Lezën libra, edhe i shtot ullzimi A koma edhe më shumë oblazër. Edhe më shumë Kemi obligim të Allahu Subhanahu wa Taala Qena gjatë tajmingjeve të ndryshme Gjatë raseve të ndryshme Ta shfa që i mftira në vërtet të fejs Ta shfa që i mftira në vërtet të fejs Nuk kenë gabimë shumë këtë aspekt. Nuk kenë shumë gabimë këto. Edhe duke i marrë të mirën edhe të këqijet dhe interesin e përgjithshëm të fesë, edhe sendet individuale, na, si i sendet. Par, nëse i paraqesim sendet. Përmenda po, nëse i më udhzo kështu, kjo nuk do të thot kurrë një herë se na, kur i na udhzo edhe të gjitha tëmetat të na në kanë mbetë mrapë. As komo shfaqin tëmetat në çikim. Andaj, për bagazit tmeta veç janë na kanë mbetën të kaluën. Shejtani merr çpesh herë. Qarini un, shejtan. Merë prej neve, shpesh herë dhe ne i shfaqim Gato Dhe shfaqët ftyra e zezë e fesë të njerëzit Dhe shfaqët ftyra e zezë e fesë Nga se njerëzit Njerëzit Fen e njofim prej njerëzve Nuk e dinë ndryshe Prej librit se kanë o dhëzë Anë më puna e shqiptarëve Prej librit se kanë Prej literaturës se kanë E kanë prej hoqës Hoqën e pabna libri Në librin e atisamë një liber të madhë që fletë për të kapurin e besimtarit për sunetin e pe Ameris Allahu A.S. folë thëtë gjunahin që e bën hoxha apo njëri i fes është bidat një kësështë është bidat e gjenë hoxhën të pi duhanë po kjo edhe gjunah është edhe bidat është nga se njerëzit mendojnë se kjo është halal mësë flasim o vlezër hoxha me prezentu në kamponjë hoxha Më prezanton kampion. Hoxha më prezantue në vend ku pihet alkooli apo zgbashku me njerëz të tillë me një mos. Mos flasim për cilësinë e sende. Domethënë, nuk është qëllimi këtu të që flas për dikan, një. Por qërimi, jo. Por qëllimi, vëllazër, është të ajo se na duhet mu të mundu patjetër para njerëz me shfarë vërtet në vërtet të fesë. Me kanë shembull tëyr besimtarë. Sikur që kanë qenë musliman të fortë. Djeni, jo vëllazër, se muslimantët kanë pas dhëloj çlirimesh. Çlirimi i parë ka qenë me luftë nga se propaganda ka qenë e madhe kundër muslimanëve sikur që bëhet sot. Madje sot është kriminalizimi i propagandës kundër muslimanëve. E muslimanët natkoh kanë luftuar rrugën e Allahut. Kanë luftuar rrugën e Allahut dhe kanë xhiru kalat të ndryshme, e vetëm e vetëm që ballafaçohet populli mëosa me vërtetën. Në puna më ma e madhe, e sahabeve më rrapa ka qenë në shfaqjen e ftyrës së vërtetë të fes Allahu subhanahu wa taala. Në shfaqjen e ftyrës së vërtetë Manifestimit vërtet të fesë Allah, Gjalli wa Ala Njerës nuk e di në vëllëzër Por daveti Sigirja nuk e në Allah Apo prezentim islamit Manifestim islamit është Vallahi, shumë me i vlefshem se Artikuj që i shetë Njoni prej meve Ndoshtë të kujdesit për artikujt Që i blenaj në kine, kujdi ku i blenë në Turki Kujdesit shumë për madhën e vetë Apo? As duhet mu kujdes në për Se ndë që i shesim për i fesë Çka dalin prej gjuhës ton, pamja jon, imi gjion, ndëaja jon, çndrimi jon, jon ndihma jon. Në momentin kur do të më ndihmo, do të më ndihmoj. Nuk do të më kajit, por do të më ndihmoj. Në momentin kur do të më kajit, ka njerëj. Nuk do të më përziq të asinte. A nda vëllazër, kur njerëzit nuk e njohin ftyrën e vërtetë të fes Allahu subhanahu wa taala, atar ndodhin to gabimet që janë të mdhëroja të muslimanit. Ndërve dorëto ka bindme të mbloj atë që janë të, të muslimanë dhe shohin se er njerëzit. Shohin se er në njerëz me musliman. O në realitet, u desh ka patjetër në mungesie në kainakun e fesë islame, në burimin e fesë islame. Andaj vëlla, në Islam ekzistojnë kushte, por më nai Allahu ka bull një vepër. Apo e din kabullin, të gjithë njerëzit e din të na kabullin kur dalin për namaz, thënë Allah i ka bull. Kta e din çiptar. Allahu për me najboqët punë në Kabul Dutë me realizu njëve për sikur që është Allahu për njëve Allahu është aji cili i shef zemrat tona dhe njëtet Edhe i din me ndjet Edhe të pësh përritmet Qëka na fune dhe karini Dhe qka na dhe projna Duhet pa tjetër Me i njit Zbashku disen dhe Njëtin e vërtet Për Allah për njëve me gjith zemr me pas Edhe i dhita me pasi pas përgamerit Sallallahu aleyhu sallam Tut ia zvarsh që çogun me kon. Të ngjita, të pandara, po u ndon janë ona, nuk ka kaput Allahu. Dhe nuk shfaqet në të vërtetë thira e vërtet e fesë. Nuk shfaqet kur një është thira e vërtet e fesë. Andaj, në kohën që janë duke u ulzu muslimanët në fe. Në kohën që janë duke u ulzu muslimanët në fe, munesh me has, munesh me has shumicën e njerëzve të ulzuem që thonë Unë nimetenka për Allah. Unë e kam nimetën për Allah. Mirë po, se si e bën një vepër, kjo është problem. Andaj o vëllezër, në kohën e sahabëve ka pasur njerëz të tillë xhavariç, kanë qenë këto njerëz të tillë, ata kanë pasur niyetin e mirë ndo punë. Vepra ndonë kanë pasur katastrofë. Vepra ndonë katastrofë kanë pasur. Andaj Ali urdhën ka thënë atë vakt, "Wa kam min muridin lil khair la yusibuh." Sa sa njerëzi e doin e hyrin, ambas dinë çfarë bëu ata. Sa aso njerëzi, dojnë me dhamë një fetfa mazdim, katastrofë Sa aso njerëzi, banë material i gazetave të vëmëros Si kur që qe i qesin sot Gazeta Republika e Vëmëros, qëtë fetfa të gjallarë Kur njerë nuk qëtë, vëmëroj e vëllazër qëtë Kur njerëju nuk dhënë me prezentu për një me fejnë e Allahu Subhanahu wa Teala Kur njerëju nuk mërë vesko lidhje me prezentimin e fejnë Allah, e Allahu Gjellala Por gjdoherë nëse në na kemi motive për me folë E për me thonë të qka, e për me botë të qka, dhej për në tjetërit, katastrofë shkja, në jetë të katastrofë Dhej për alamazi, alama, alama vëllazër Dhej për alamazi Andaj Në islam, vëllazër, du të me ditë se ka prezentim të amanë si duhet të fesë Allahu subhanu e tala ta E i tërgomi Allahu sallallahu aleyhi wa sallam Vëllazër, a i ka qenë kulminacioni i prezentimit fesë A i ka qenë kulminacioni i prezentimit fesë A thë valë, pëse i dërgumi Allahut sërë Allahu e sëllëm kështë të bë lufta? A kështë të bë luftë Muhammedi sërë Allahu e sëllëm avë lezër? Më konë hargati romakve? A kështë të bë luftë edhe davet edhe punë? Më konë hargati persianve? Asë njëherë. Punën që i kanë bë, sacrificin që i kanë bë musliman të karë, ata i kanë bë avë lezër që gjithë e mira që ata lodhen Dardhanxhak u raskapetën i u bënë grad veja pa tanietima ak shumë radh e gjithë kjo u materializuan në shtetin islamik të Lazarit. Në ombrellën muslimane. Dhe u shfaq shtyra e vërtetë e muslimanëve. A u sankcionon ato njerëz të cilët i shfaqin shtyrën e zeis islamit pa po, u Lazarit? Jan sankciono ato njerëz. Në islam jan sankciono ato njerëz. Jan dënu ato njerëz. Nuk i thon bravo mashallah. Njerëz të tillë. Andaj Umar me khatabe dhe te tjetra ndër te tjetrit besoave, çdo art që ka dalë njerëzit till, ata janë eliminuar. Jan larguar ato njerëz, di kan me burg, di kan me me ndallë ka rregull me khatabe, di kan e ka ekzekutuar edhe kështu me radhën varret për prej gjendjes që ka pas. Kjo ka qenë vëllazër. Të mbet feja Allahu subhanahu wa taala, andaj vëllazër. Në këtë botë sot, ne mundojmë shpesh shahar, po frikohemi kur e bën një gjynej, një prej familjes, se na mas mira të vargjesa familja është katastrofë del. Apo mos mirët vese filan gjemati e kabo se katastrofë E mos mirët vesh kjo dhe kjo kjo A qëka i bëjna fejsë Allah u gjellarë e Allah Kua e mendojna në këta E këna mendojnë do njëherë se I del zani i zi i musliman dhe I del zani i zi i musliman dhe I del zani i zi i fejsë e pejamerit së Allah sëllim Allah sëllim Nëse nuk ki i meqë Nëse nuk ki i autoritet Së këna mundës i mi bodave tjertë Wallahi autoriteti Iman, i sahabe dhe Aq i rasta kon Autoritetit e sahabët Aq autoritet kënë pas ato njerëzi Aq ato njerëzi Kënë qenë jo këtradiktor Nuk kanë pas kontradita njëtën e vetën Në fjalët e vetën, kur njëherë ato njerëzi Kjo i ban njerëz më ka musliman Kjo i ban njerëzit me au qliru zemrat Përmendon parëzit, qlirimi i parë ka qenë në shpa që kanë luftue Qlirimi i ditë ka qenë edhe me i rando vlezer Sa persiani E sa romaku E sa egyptiani E sa berberi Po sa so, njerëz që kanë jetuar këto troje. Kan pranuar i sa më ndoshta edhe para se me ardhmë Islami këto pari si prandori, e kanë pranuar i sa më prej kuina vëllazër. E kanë pranuar në dorën e njerëzve të cilët paskan pas autoritet dhe paskan pas, pas kontradikt dhe në dorën e njerëzve të cilët e paskan shfaçftyrën e vërtetë të feis Allah subhanahu wa taala. Kur shfaçet ftyra e vërtetë e feis Allah xhela ala dieni vëllazër, se vetëm atëherë. Se vetëm atëherë ka mundsi njerëzit hi të hinojnë fein Allah subhanahu wa taala. Edhe këndërta. Sot nuk ka kujdes asnjëherë prej njerëzve, shumë pak kujdes ka. Të si e shfaqim na fen? Atëherë edhe kemi rra prej xjyvet Allahu subhanahu wa taala, por kanë rra njerëz prej xjyvet Allahu xhelalu ala, edhe nuk e shfaqin vërtirën e vërtetë Allahu subhanahu wa taala, pra elusim Allahu xhelalu ati Allahu na ban prej njerëzve që kur të na mëshpirtën Allahu subhanahu wa taala, që ta kishim bëv vepër, vepër ti kishim bën, sikur ti don Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahu xhelalu, se çdo vepër ti e bën në këtë dhunë, ta bën sikur ti don Allahu subhanahu wa taala. Si personetit për amërit sallallahu aleyhi wa sallem E lusim allahu njela që allahu musna i ban hu, hinje dhe plu dhe pratona E lusim allahu njela që allahu të në mundësëm e poftirënëti Et përmën nga dora për amërit sallallahu aleyhi wa sallem Wa sallillahu mara në nabina Muhammad wa akhri dhawana Ani lhamdulillahi rabbil alamin